Тим не менше, і не сприйміть це як образу, хочу відмовитися від так люб'язно та чуйно запропонованої мені допомоги. Натомість призначаю зустріч у вас вдома 27 вересня об 23.25. З найглибшою пошаною підпис. На щастя, академік Вуточка був запрошений на весілля до твоїх діда і бабці. І не міг ані запізнитися, ані тим паче не поїхати зовсім. Тож розчарований убивця, поцілувавши клямку, теж поїхав на весілля, бо так само одержав запрошення. А навіщо ж йому було вбивати академіка в уточку? Поцікавився Лука. Ну, цього він мені не сказав. А на весіллі він його не прикінчить? Я не питала. Коли вони повернулися до столу, ватри вже догоряли. Ліхтарі були вимкнені, і майже всі розбрелися спати. Ті, що залишились, намагалися розтягти ніч. Їхні сонні голоси кволо й невпевнено виводили Як служив я в пана, та й на третє літо, Заслужив я в пана гусочку за літо. А те гуся-сюся-сюся, сюся, А те кача дрібно скаче, А та кореша-батура по садочку ходить та й ходить, Куряточок водить та й водить. Врешті залишилося їх лише четверо. Марта, Лука, печальний Адріан і Тарзан, Який спав з непів очима, Скімлячи крізь сони і дригаючи задніми лапами. Вони сиділи мовчки, і дивилися на озеро, яке посвітліло. Повітря над плесом стало сірувати. Біля протилежного берега проглядалися чорні стовбури дерев, що стриміли просто з води. Його гортав ніжний туманець. Стелився над водою, ховався в травій кущах, роблячи обриси нечіткими і трохи розмитими. «Так от, Фіоно, я закінчив, здається, на тому, що, вийшовши з душу, ледве встиг загорнутися в рушник. На порозі моєї кімнати стояла Марта. Вона теж, очевидно, милася щойно, бо я відчув приємний запах й шампуню. Марта виглядала свіжою і виспаною, хоч попрощалися ми від сили дві години тому, і вона ж ніяк не встигла б поспати за цей час». На голові мала замотаний барвистий рушник, а на тілі – довгий халат, рожевого кольору. В руках тримала тацю з двома чобалими горнятками. «Привіт», – сказала Марта, ніяк не зреагувавши на мій вигляд. Ну, паки вона впевнено війшла до кімнати, поклала тацю на стіл і повернулася, щоб зачинити за собою двері. «Треба випити кави, аби не заснути». Я зварила Джорджую Джинджер. Але я зовсім не проти того, аби заснути. Спробувала запротестувати. Усі ж давно поснули. Марта не звернула уваги на мої слова. Я зварила каву для нас двох за рецептом на шістьох осіб. Добре, що знайшлася аптекарська вага. Деякі справи потребують точності, як от Джорджа Джинджер. Наприклад, 75 мл міцної кави, привезеної, запакованої в Папуа Нові Гвінеї. Номер, здається, 48-й або 84-й, не пам'ятаю. Одна банка мого улюбленого персикового компоту, рівнюсінько 12 мл свіжих вершків, півтори столової ложки коричневого цукру, ні в якому разі не білого. Дві дрібки меленого цинамону. Одна – достатньо щедра дрібка меленого імбиру, і наостанок, як гарнір, помаранчева цедра. Все досить просто. Спершу злити персиковий сороп у глиняний глечик. До персиків додати половину кави і упродовж хвилини збивати їх. В окремій мисці збити вершки. Налити 25 мл холодної води у банячок, туди додати цукор, цинамон, імбир і персиковий сироп. Довести до кипіння на середньому вогні, потім вогонь послабити і дати поваритися ще хвилину.